Pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! A înviat! A înviat. Zis-a Domnul, atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Fras creștini. nu este pe lume o soartă mai nemiloasă și crudă ca soarta unui orb. Să trăiești mereu într-o nesfârșită noapte, Să nu poți vedea măreția unui apus de soare, Să nu poți gusta frumusețea unei zile de mai, Când totul e numai floare și lumină, Să nu vezi chipurile celor scumpi din jurul tău, Un tată, un prieten, un binefăcător, atâtea frumusețe ale naturii care încântă și veselește inima. Această suferință e foarte greu de răbdat de un suflet omenesc. O astfel de soartă îndura orbul din Ierusalim despre care ne vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Bietul om se născuse fără vedere. Se trezise la viață, crescu mare, se făcu flăcău, dar, vai, perdeau antunericului, nu se mai ridica de pe ochii lui. Și bietul orb își ducea zilele negre și amare, frământându-se în gânduri diferite. De ce a fost Dumnezeu atât de nemilos cu el? De ce i-a hărăzit o astfel de soartă, ale cui sunt păcatele pe care le îi spășea? Dar într-o zi trecu pe lângă nenorocitul acesta, Iisus, iubitorul de oameni și lumina lumii, să arătăm mai întâi împrejurările în care s-a săvârșit această minune. Mântuitorul Iisus părăsise templu din pricina furiei fariseilor și cărturarilor care voiau să-l omoare cu pietre pentru că le spusese acolo că el este mai înainte decât Avram. Iar ei plini de ură îi ziceau, n-ai nici 50 de ani și vrei să spui că ai văzut pe Avram? Și astfel căutau să-l omoare cu pietre. Dar el, însoțit de ucenicii săi, s-a ferit, trecând prin mijlocul lor, a venit la una din porțile exterioare ale templului, unde stăteau neputincioși, ologii și orbii ca să ceară milă de la trecători. Acolo a întâlnit pe acest or din naștere Isus, care sta și el cu mâinile întinse, și repeta mereu, orb din naștere, orb din naștere, ca să-l miluiască lumea. Când l-a văzut Iisus, i s-a făcut milă de el. A scuipat jos, făcând din pământ alifie, a uns cu ea ochii stinși ai orbului, apoi a poruncit să meargă să se spele în apele siloamului. Omul s-a dus, s-a spălat, și iată, minunea s-a săvârșit, căci îndată și-a căpătat vederea. negura întunericului s-a îndepărtat, lumină s-a făcut în sufletul și trupul lui și s-a întors lăvin pe Dumnezeu. Puțin mai înainte de a face minunea aceasta, Iisus vindecase pe slăbănogul de la poarta oilor într-o sâmbătă. Și acea minune a prinsese furia fariseilor și a cărturarilor și a dat naștere la un început de anchetă din partea lor, găsindu-i vină că nu ține sâmbăta și că e vrednic de moarte pentru aceasta. Iisus, ca să le dovedească și mai mult că El este cu adevărat Dumnezeu, se hotărăște să mai facă o nouă minune, mult mai mare, și se hotărăște să o facă tot într-o zi de sâmbătă, ca să dea naștere la a doua închetă, să se cerceteze lucrurile cu deamănuntul de către farisei și cărturari, și să nu mai aibă nicio îndoială că El este trimisul lui Dumnezeu, Mesia cel așteptat, și niciun motiv de iertare. Toți aceia care nu vor vrea să vadă adevărul. De aceea, minunea din Evanghelia de astăzi a avut o critică foarte amănunțită. Parcă ar fi fost făcută de criticii moderni, farisei și cărturarii ai vremii de acum. Orbul din Evanghelia de astăzi era un om simplu și neînvățat. Iar fariseii și cărturarii erau învățații lui Israel. Cu toate acestea, acești învățați rămân într-o criminală necredință, iar acest sărac se umple de cea mai curată lumină a credinții. El devine recunoscător și îl caută pe Isus, îi se închină și îi mulțumește. El primește dreapta credință. Socotește o mare datorie pentru el ca să vestească adevărul și binefacerea care i-a făcut o Dumnezeu. Iar farisei și cărturarii, vrăjmașii lui Hristos, întărâtați de patimi ucigașe, au pornit împotriva binefăcătorului și mântuitorului Isus, cu invidia din inimile lor, pe care i-a orbit și i-a întunecat căci n-au văzut adevărul, n-au recunoscut minunea făcută de Fiul lui Dumnezeu, ca să se convingă dacă El este orbul de la ușa bisericii, ce au făcut ei, l-au chemat și au întrebat chiar pe părinții Lui. Iar aceștia le răspund, știm că acesta este Fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum nu știm și cine i-a deschis ochii lui. Întrebați-l pe el, este în vârstă și singur va vorbi pentru sine. Parisei și cărturarii văzându-se bătuți, schimbă tactica și lăsă la o parte pe părinții orbului. Apoi se adresă cu ipocrizie celui vindecat și îi zise, Dă slavă lui Dumnezeu, adică... Retrageți blasfemia nenorocitule care a îndrăznit să faci pe Isus profet. Noi știm că acest om este păcătos. Atunci, orbu cel vindecat, mirat de aceste cuvinte ale lor, îi întrerupe cu ironie și îmbătaie de joc le zise. De este păcătos, nu știu. Un singur lucru știu că orb am fost și acum văd. Înfundați și nemai putând ce să răspundă, ei zice către el iarăși: Cum ți-a deschis ochii tăi? Negăji și mâhnit orbu de atâta viclenia lor le răspunde: Iată, v-am spus, voi și n-ați auzit. De ce voi iarăși să auziți a doua oară? Vreți să vă faceți și voi ucenicii lui? Când au auzit ei aceste cuvinte din partea unui cerșetor, a unui jerpelit, a unui descult, se repezira asupra lui, ocărându și zicându-i, Fii tu ucenic al aceluia, noi suntem ucenici ai lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, iar pe acesta nu-l știm de unde este. Iată acum cele răspunde orbu cel vindecat și luminat de Domn. Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și El mi-a deschis ochii mei. Vindecarea mea este o minune mai mare ca minunile lui Moise, căci niciodată nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. De n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. Farisei se sculă și prin de mânie îi zise, te-ai născut în păcate și tu ne învezi pe noi? Se repezia asupra lui și îl scoase afară din sinagogă. Iată ce minunate cuvinte a fost în stare să le zică acelor farisei orbi de invidie și de dușmănie, acest orb sărac, simplu și neînvățat. Auzind Iisus că l-a dat afară din biserică pe orb și aflându-l, i-a zis, Crezi un în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, Și cine este, Doamne, ca să cred în el? Chiar cel care vorbește cu tine, acela este. Iar el a zis, Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Și Iisus a mai zis, Spre judecat am venit în lumea aceasta, pentru ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Mar și minunate sunt lucrurile tale, Doamne. Să vezi Tu asemenea minuni cu ochii, să vezi Tu cum orbii se luminează, le și se vindecă. Morții o ologii umblă, dracii se izgonesc, orice boală și neputință să se tămăduiască. Și să închizi ochii să te faci că nu vezi, nu auzi și nu vrei să recunoști că este o minune dumnezeiască și că acela este adevăratul Dumnezeu, Iisus Hristos. Așa au fost acești farisei pățarnici și cărturari care nu căutau decât slavă lumească, interesele lor pământești, lăcomia de arginți, și de aici pleacă toată invidia și răutatea asupra Mântuitorului. Dar să-i lăsăm că și-au luat plata și își vor lua și ceilalți până în zilele noastre care urmează după faptele lor. Noi să venim la cuvântul nostru de la început, și să cunoaștem pe Isus Hristos, lumina lumii. Mai întâi Isus a arătat tuturor că El este una cu Tatăl, Creatorul, Cel care a luat pământ și a făcut pe Adam, apoi a suflat dându-i suflet viu din suflarea sa dumnezeiască. Și El, Isus, a scuipat jos, făcând alifie din pământ, și un gândul la locurile unde trebuiau să fie ochii pe care nu-i avea deloc, și prin spălare orbul căpătă vedere, lumină care iluminează și sufletul și trupul. Iată lumina lui Hristos, căci pe orb nu l-a vindecat noroiul sau apa, ci puterea Fiului lui Dumnezeu, acela care a putut să zică despre sine, Cuvintele acestea mari, Eu sunt lumina lumii. Iisus nu și-a dat numele acesta pentru faptul că a deschis ochii orbilor de care ne istorisesc Evangheliile, ci pentru că a adus lumină pe pământ în cele mai grele probleme ale vieții noastre omenești. Iată noi oamenii, nu putem trece prin lumea aceasta ca o turmă de vite nesimțitori și inconștienți, cu ochii plecați în pământ. Noi presimțim că mai este o lume afară de aceasta văzută, lumea spirituală, lumea sufletului. Noi avem aici pe pământ o mulțime de suferinți când păcătuim, simțim mustrări de conștiință, Apoi, când vine moartea, nu vine la toți la fel. Și atunci, în mintea noastră, se ridică o mulțime de întrebări. Ce rost are viața noastră în lumea aceasta? Ce este Dumnezeu? Ce mai rămâne din ființa noastră pământească după moarte? Acestea sunt marile întrebări care se zbat în adâncurile noastre și care cer să fie deslușite. Poate știința, filosofia să le dezlege? Din contră, în fața acestor probleme, oamenii rămân muți, oamenii de știință rămân încremeniți ca niște statui de piatră, cum zice psalmistul despre idolii din vechime, că ochi au și nu văd, urechi au și nu aud, gură au și nu vorbesc. La problemele acestea de mai sus a trebuit să răspundă și să răsune triumfătoare peste veacuri cuvintele lui Iisus. Eu sunt lumina lumii. Și acum... Să vedem cum a fost Iisus, lumina lumii și în ce tip. Cea mai de seamă lumină a adus-o prin învățătura sa dumnezeiască, învățătură despre Dumnezeu. De când trăiește omul pe pământ, el totdeauna a căutat să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar este nespus de uimitor pe câte căi rătăcitoare a umblat omul în această căutare. Dacă citim istoria popoarelor vechi, vom vedea că din tot ce este pe lumea aceasta, oamenii și-au făcut Dumnezei. Ei s-au închinat la soare, la idol de piatră și de lemn, la animale, la statui de zei și zeițe. Popoare înaintate în cultură ca grecii și romanii, au decăzut așa de jos în această privință, încât au personificat până și patimile omenești, făcându-le altare de închinare. E destul să amintim că la Atena și la Roma se cinsteau un Dumnezeu al beției, o zeiță a desfrânării, altă zeiță a dansului, a jocurilor de noroc. Și iată că în mijlocul acestui mare întuneric a apărut Mântuitorul Iisus, Lumina Lumii. Și în locul acestor idei grosolane și istorice despre Dumnezeire, a adus o învățătură atât de frumoasă și măreață, încât numai pentru aceasta i s-ar cuveni numele de Lumina Lumii lui Iisus. Ce-a învățat Isus despre Dumnezeu? Mai întâi el a arătat că Dumnezeu nu este nici piatră, nici lemn, nici altceva din cele ce există pe pământ. Duh este Dumnezeu, a zis el, și cel ce îi se închină lui trebuie să îi se închine cu Duhul și cu adevărul. El este unul singurul ziditorul, susținătorul și ocârmuitorul tuturor punctul de mijloc al lumii de la care vin și spre care merg toate. Iisus a învățat apoi că Dumnezeu nu este o ființă depărtată de noi oamenii, de lume, străină de viața oamenilor. Și El, Dumnezeu, este Părintele, Tatăl nostru al tuturor, Cine ar putea spune câtă binecuvântare, câtă bucurie și încredere și nădejde ne revarsă asupra vieții noastre această învățătură? Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci El ne iubește și noi nu mai tremurăm de frică în fața Lui cum tremurau păgânii în fața idolilor îngrozitori. Dacă El ne este Tată, atunci ne pedepsește cu milă și cu îndurări. Dacă acest Dumnezeu ne este părinte, suntem siguri că nu ne alungă de la sine câtă vreme mai avem o rază de iubire pentru dânsul. Aceasta este învățătura nouă pe care a adus-o Iisus Hristos și din această învățătură răsare toată puterea creștinismului, toată morala Lui. De aici este tăria de a birui ispitele și întreaga frumusețe a cultului creștin, care se înalță spre ceruri ca un miros de bună mireazmă duhovnicească. În al doilea rând, Isus este lumina lumii, fiindcă El ne-a adus cele mai adevărate învățături despre suflet, fiindcă până la Domnul Hristos, toți învățații și înțelepții lumii n-au putut să lămurească lumea despre existența sufletului, despre valoarea lui și nemurirea lui, fiindcă însuși acești învățați umblau într-un tuneric, era un fel de orbi, ca buvnițele și liliecii, care le place să umble numai prin locuri întunecoase. Aceste vietăți, deși au ochi, ele nu se simt bine decât în întunericul nopții, când apar zorile dimineții și când toată natura se bucură de lumină, bufnițile și liliecii fug și se ascund în locuri întunecoase. Așa au fost învățații dinaintea Domnului Hristos, fiindcă trăiau în mare fără de legi, în patim și păcate. Așa sunt și astăzi unii care fug de soarele Evangheliei lui Hristos. Însă se încred și citesc unele cărți care le întunecă și mai mult ochii sufletului. Și din cauza mândriei rămân orbi în fața minunilor Mântuitorului și nu pot crede ca să se mântuiască. Iisus Hristos, lumina lumii, ne-a arătat că fiecare om Sărac sau bogat, femeie sau copil, are un suflet nemuritor. Și cu toții suntem datori ca să îngrijim de acest suflet, să-l pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă iar dobândi lumea întreagă omul, iar sufletul și-l ar pierde, nimic n-ar folosi. Mântuitorul a așezat sufletul pe treapta cea mai înaltă și i-a dat valoarea cea mai scumpă. L-a așezat în mijlocul preocupărilor omenești, fiindcă el este nemuritor. Sunt nenumărate foloasele care au ieșit pentru omenire din această învățătură. Prin această învățătură s-a arătat valoarea vieții omenești. Prin ea s-a întemeiat frăția între oameni, fiindcă în lumea veche nu erau ca oameni decât cei bogați și puternici, cei săraci erau disprețuiți și nevrednici de a mai trăi. Iisus a așezat femeia la loc de cinste. Copilul este rodul cel mai de al omului. Chiar dacă se naște bolnav sau slăbănog, nu mai este aruncat la râpă, cum făceau păgânii. Bolnavi, chiar cei care zac zile și ani în ochii lui Isus și ai creștinilor găsesc milă și nimeni n-are dreptul să le ia viața. Isus a învățat că nimeni nu trebuie să aibă robi, fiindcă toți, miți și mari, bogați și săraci, împărați și cerșetori, suntem toți robi ai împăratului ceresc Dumnezeu, Creatorul. Noi suntem prețioși toți și ne simțim ca frați, fiindcă avem același suflet nemuritor și suntem copii ai acelui aștată Dumnezeu. Iisus este lumina lumii pentru că ne-a arătat rostul vieții noastre pământești. La ce trăim noi oamenii pe pământ? Ce chemare avem de îndeplinit? Ce înțeles au ostenelile noastre, luptele noastre, dorurile noastre după ceva mai bun, mai frumos, mai înalt? La aceste întrebări, înțelepții lumii n-au știut decât să dea din umeri, sau dacă au răspuns, au pus ca țel al vieții omenești, alte năzuințe, cu totul josnice, plăcerile vinovate, bețiile, mâncarea și toate viciile păcătoase. A venit însă Isus și le-a zis, ascultați fiii oamenilor, Selul vieții voastre nu stă nici în plăceri, nici în bani, nici în lăcomii și lucruri pământești, voi aveți un rost cu mult mai înalt. Voi trebuie să alergați cu cinste să vă îndepliniți datoriile pe pământ față de Dumnezeu și de aproapele și prin a vieții să ajungeți la unire cu Dumnezeu în veșnicie. Ce ideal măreți! Așadar acum știm pentru ce noi oamenii umblăm cu trupul drept, și cu fruntea înălțată. Animalele umblă în patru picioare și cu capul plecat spre pământ. De ce? Pentru că pământul este singurul lor cel, singura lor patrie. Noi trebuie să privim în sus către patria noastră cerească, unde trebuie să ajungem cu sufletul lângă Dumnezeu, Tatăl și Creatorul nostru. Isus ne-a învățat să ne lepădăm de materia aceasta trupului și să zburăm la locurile înalte ale împărăției de dincolo. Noi vedem că în viața aceasta sunt două lumi, o lume de lumină sufletească cu ochii sufletului deschiși, care a înțeles credința și trăiesc după adevărul Evangheliei, și o altă lume cu ochii sufletului orbi nu văd prăpastia care le stă înainte la sfârșitul vieții și nu pot vedea câtă o travă le lasă în suflet, în trup, păcatul. Cei ce s-au născut din părinți necredincioși, necununați la biserică, s-au născut ori din naștere, dacă ei n-au lumina lui Hristos. Cei care s-au născut cu vederi bune, din părinți buni, creștini, dacă nu sunt atenți în cursul vieții lor și trăiesc într-o atmosferă poluată, plină de toxicitate, adică într-un anturaj rău, între necredincioși, între vicioși, între bețivi și tutunari, între hulitori și criminali, și aceștia, măcar ca ochi, sunt amenințați cu orbire sufletească. De aceea se plâng cei mai mulți părinți de lor și zic că atunci când erau copiii mici, erau buni, credincioși, mergeau la biserică și îi ascultau. Iar când s-au făcut mari și au început să hoinărească prin toate localurile, fie băieți sau fete, s-au stricat și nu mai recunosc binele făcute părinți. Au orbit cu totul, și au ajuns să facă niște păcate îngrozitoare, căci nu le mai trebuie nici să mai audă de numele Lui Dumnezeu și de biserica Lui. Iată o orbire sufletească, fariseiască, nebunească. Să ia aminte copiii ca așa zice împăratul David, cu cel cu cuvios, cuvios vei fi, cu cel îndărădnic te vei îndărădnici. Dacă vii la biserică, înveți să cânți, să te rogi, înveți să te porți frumos, să slujești lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Dacă te duci la cârciumă și între cei răi și necredincioși, ai să înveți să urli ca câinii și să te tăvălești ca porcii pe jos în beție. Iată o orbire sufletească. Orbirea sufletească, fras creștin, este de mii de ori mai periculoasă ca cea trupească. Aceștia sunt de plâns, cei orbi cu sufletul, fiindcă de aici pleacă tot răul în lume. Cel orb sufletește face pe mult să sufere. Cât de periculos este în familie bărbatul stăpânii de patima beției. Cât de întunecată și oarbă este o femeie care își înșeală bărbatul, care își crește copiii în întunericul necredinții, păcatelor, fără Dumnezeu. Cât de ori sunt tinerii care se otrăvesc cu poftele cele deșarte. Cu adevărat, aceștia își distru și trupul și sufletul. Mântuitorul Isus Hristos, care este lumina lumii, nu vrea ca să suferim, nici în viața aceasta și nici în veșnicie. De aceea ne învață și ne spune să nu facem păcate, să nu ne ținem de poftele diavolului, căci acestea ne distruge și trupul și sufletul. Ca să nu cădem, dar în această orbire a inimii și a sufletului, să ne ferim de trei lucruri, de fum, de foc și de praf. Într-adevăr, fumul orbește ochii trupului, dar este și un fel de fum care orbește ochii sufletului. Aceste fumuri sunt onorurile lumești, demnitățile, slava deșartă. În dată ce ajung prin facultăți, foarte mulți se îmbolnăvesc de fumuri la cap. La ochii sufletului și nu mai văd nici de unde au plecat, nici din cine s-au născut și nici pe Creatorul Dumnezeu care l-a ajutat să ajungă acolo, nu-l mai recunoaște. De aceea mulți până la urmă, din cauza acestor fumuri și orbire sufletească, ajung și la Balamuc și nu mai poți să ia niciun serviciu. Al doilea pericol pentru ochi este focul. Focul orbește ochii trupești, dar este un fel de foc al necurăției care ridică și orbește ochii sufletului. Un om desprânat e orb sufletește, nu mai vede nimic, nu mai are frică de Dumnezeu, nu mai are rușine de oameni, nu mai are milă de soția lui, de copiii lui care plâng. Și mai repede preferă această stare jalnică. Umblă în întuneric ca pe sub pământ, mulțumindu-se cu acest păcat turbat și urât și murdar. Al treilea lucru care orbește ochii sufletului, ochii trupului, este praful. Dar este un fel de praf care orbește și sufletul și inima omului. Și acest praf nu este altul decât bogățiile lumii acesteia, zisele bunuri pământești, căci toate acestea nu este altceva decât praf și pulbere. Tot ce agonisim pe lumea aceasta sunt supuse stricăciunii și le poate roade rugina, le mănâncă morile și putrezesc, prefăcându-se praf sau le fură hoții. Cel orbit de acestea este un avar. Cel robit care nu se satură niciodată adunându-le, ajunge orb din cauza acestui praf și se pierde sufletește, își pierde mântuirea. Lumina Lui Hristos. Să ne ferim de toate aceste pricini de orbire sufletească, căci îndată ce ne-au robit acestea, am căzut în orbirea sufletească. Și atunci, întunecându-se mintea, rațiunea și credința, nici propovăduitorii, cei mai înflăcărați, nici duhovnicii cei mai iscusiți, nici necazurile, nu mai au ce să le facă. Nimic nu le mai poate ajuta și toate se vor risipi într-un tunericul primejdios. Și nimic nu mai poate risipi tunericul din inima lor, decât un sfârșit groaznic când se vor deschide ochii și vor vedea pe demonii cei cumpliți el cel și chinurile de acolo. Pentru aceasta, frat creștini, să luăm învățătură de la orbul din Sfânta Evanghelie de asta. Să întindem mâna și noi ca să cerem mila lui Dumnezeu și să ascultăm ce ne învață Iisus Mântuitorul, care este lumina lumii. El a luat noroi și-a pus pe ochii orbului și pentru ca să ne facă să ne aducem aminte că suntem pământ și praf și că trebuie să ne dezlipim inima de toate deșertăciunile care ne înșală și ne orbesc. Apa siluamului unde s-a spălat orbul când a fost trimis de Domnul este Sfânta Biserică, cu sfintele taine, izvorul harurilor cerești, unde trebuie să ne curățim de noroiul păcatelor, spovedania la duhovnic, împărtășania și celelalte sfințenii pe care le luăm din biserică, de aici, de la apa siluamului. Și după ce ne-am sfințit, ne-am curățit și ne-am luminat ochii sufletului, prin credință și spovedanie, să ne păstrăm lumina ochilor și sufletul curat, așa cum își păstrau și creștinii cei Sfinții și Sfintele, chiar cu prețul vieților, Căci unele Sfinte, așa citim în viețile lor, și-au scos ochii cu mâna lor, altele și-au tăiat nasul, altele buzele s-au sluțit ca să fie urâte, și să nu placă bărbaților desfrânați care le cereau în căsătorie, și să se lepede de dreapta credință pentru aceasta. Chiar și Mahomedanii aveau un obicei ca aceia care se duceau să viziteze la locul sfânt în orașul Meca din Arabia. Acei vizitatori, după ce se întorceau și se despărțeau de acel loc, își ardeau ochii ca să vorbească. Așa, fanatici erau ei. Allah, Dumnezeu ziceau ei, ne ajuta să vedem acest loc sfânt. De acum noi nu trebuie să mai vedem deșertăciunile acestei lumi. Ne ardem ochii pentru ca în gândul nostru să avem mereu numai pe Profetul nostru și acest loc sfânt. În ochii noștri numai acestea să fie. Și astăzi femeile mahomedane sunt îmbrăcate în așa fel că nu li se văd picioarele, iar pe față poartă un văl negru, grozav obicei. Dacă aceștia care au o credință greșită, niște oameni pământești, ei cred în niște oameni pământești, și o țin cu atâta strictețe, cu cât mai mult ar trebui să fim noi creștinii, împlinitori ai poruncilor mântuitorului nostru, care s-a jerfit pentru noi, a suferit pe cruce ca să ne mântuim. Că și Domnul Hristos ne învață și ne zice, Dacă ochiul tău te smintește, scoate-l, că mai bine este să intri în viața veșnică cu noi decât să mergi cu amândoi ochii în o sânda veșnică. Dacă mâna ta sau piciorul tău te zmintește, taie-le și aruncă-le de la tine, că mai bine este să intri în viața veșnică fără o mână sau un picior, decât să te duci cu ele în muncile iadului. Dar care este înțelesul și mai exact al acestor cuvinte ale Domnului? Ochiul tău, mâna ta sau piciorul tău, sunt cei de aproape ai tăi, sunt părinții, frații, surorile, copiii. Dacă aceștia te împinge la păcate să calci legea lui Dumnezeu, mai bine le apădă -te de ei, ca să te duci fără ei în viața veșnică, că altfel te vei duce cu ei în osânda veșnică în iad. ți rușine? Te invită la petreceri, la nunți? Se rușine de lume. Dar ce zice lumea? Dar să supără pe mine, fratele meu, sora mea? Ce ne credință! Și ce puțin îl iubim noi pe Domnul Isus care și-a dat viața pentru noi. Să nu ni se pară lucru de glumă, că nu mai avem timp de pierdut. Să ne trezim la viața cu Hristos din întunericul tuturor patimilor și păcatelor, ca să fim în lumina vieții și să luăm o hotărâre temeinică, să închidem ochii la toate deșertăciunile lumii acesteia, la toate priveliștile ei amăgitoare, să fim orbi și surzi pentru chemările cele atrăgătoare ale lumii. Căci diavolul cu acestea ne dă război. Și cu ele vrea să ne despartă și pe noi de Hristos, lumina lumii, așa cum a reușit întotdeauna să înșele și să orbească pe mulți care i-a făcut pradă chinurilor veșnice ale iadului. Să fugim din calea păcatelor, fraților! Dacă vrem să scăpăm nevătămați, că și Dumnezeu ne ferește și ne ajută, dacă vede că și noi ne luptăm și ne ferim. Doamne, Isuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Cela ce ești lumina lumii, Vino, Doamne, în mijlocul nostru și luminează Tu ochii sufletelor noastre. Ridică negura păcatelor și scoate-ne din noaptea pierzării, ca să Te cunoaștem pe Tine și să urmăm căile Tale. Ajută tuturor celor ce nu Te-au cunoscut până acum, Ajută-le să te cunoască și ei pe tine, lumina cea adevărată, ca și orbul din Evanghelia de astăzi, și să-ți se închine ție și ei, împreună cu noi toți, în vecii vecilor. Amin!